Teatrul Național Radiofonic prezintă Căsătorie cu Dasila Demolier Deci ne-am să da. ameți de casă și totul să fie în ordine. Da. Dacă da. mi-aduce cineva bani, da. să mă chemați imediat de la domnul Geronimo. Da. Și dacă vine cineva să-mi bani, puneți-i că nu mă-ntoarcă că la noastră. La domnul Domnule, scadăre! Ah, domnule și-a grăbit. Te-ntrânești timp. Veneam Cu ce scop, dacă nu te superi? Să te rog să-mi spui părerea dumitări într-o chestiune Cu -am mai mare plăcere? În secolul nostru se găsesc foarte puțin prieteni sinceri asta e foarte adevărat Așa că, domnule Geronimo, făgăduiești din când vei răspunde sincer Văd, păi făgăduiești? da cuvântul de onoare Pe meu de prieten Și acum spunem despre ce e vorba <laughs> Crezi că aș face bine să mă ha? Cine? Dumneata? Da, da, eu sunt. ce părere despre asta <coughs> Mai întâi te rog să-mi spun un lucru ce anume? nume? Cam ce vârstă ai putea să ai acum? Eu? Da trebuie să spun Nu știu exact, știu că mă țin foarte bine e, Cum, nu știi ce vârstă ai? Nici măcar așa, pe aproape Pai că te gândești vreodată la asta Stai <coughs> Ia spunem dacă ești bun câți ani ai că ne-am cunoscut noi Păi, uh, nu avem decât 20 de ani pentru atunci. Și si, cât am stat noi împreună la Roma? 8 ani, 8 ani. 9, și 8 ani. în Anglia, cât timp ai stat? 8 ani. Dar în Olanda unde te-ai zis pe urmă? 5 ani, 5.5 ani. Și de când te-ai întors, tăiși cât sunt? M-am dat în 56. Hă? De din 56, 68 sunt 13. ani, mi se pare? 5 în Olanda fac 17. 7 ani în Anglia fac 24. Da. 8 ani cât am stat la Roma fac 32. Și da. cu 20 pe care i-ai avea când ne-am da. cunoscut. Eu fac exact 52 de ani. Astăzi, că domnul Răscarare, după propria dumitare mărturisire, te află aproximativ în al 52-lea sau al 53-lea an de viață. Și eu? Nu se poate. E asta e s exactă. Și prin urmare, am să-ți spun sincer și prietenește, așa cum mi cerut, că însurătoarea nu mai e de nasă, dumitare. Iar eu vă repet că sunt absolut hotărât să mă căsătoresc cu fata pe care am împețit-o. o oh. Cazul ăsta e cu totul altceva Mie nu mi-ai spus că e și pe zito E o fată pe care o iubesc din toată inima O iubești? Da, și căsătoria trebuie să aibă loc chiar astăzi seară Mi-am dat cuvânt Nu zau <laughs> Altădată nici nu vroiam să aud în A Acum să, am motive puternice ca să fiu pentru Era o femeie frumoasă Care să mă alinte în fel și chip Să mă fete și... Să mă de pe spate când sunt osterit. Până afară de fericirea asta, îi socotesc a rămâne mai departe burlac. Ar însemna să lasă se stingă de pe lume neamul Pe Pe câte vreme, în sură, nu numai... mă... Uite, parcă mă și văd în clipa asta cu o jumătate de duzină de zganari în jurul meu. Nimic nu poate fi mai plăcut decât așa ceva. Și te sfătesc să te însori. Cât mai repede cu putință Serios? Mă sfătuiești cu tot din adică? Fără discuție E cel mai bun lucru pe care ai putea să-l faci să, fac. să spun drept Sunt încântat că un prieten bun ca dintre ta Îmi dă un asemenea sfat Și cine e, mă rog, persoana A? Cu care o să te -nsori? Dorimena Dorimena Tânără aceea cochetă și frumos gătită întotdeauna De? Fata domnului Alcantor Ceria și sora unui oarecare al sidoci care se ocupă cu scrima. Exact. Hai, hai, hai, hai. Hai, ce Că e o partidă foarte murată uh -huh. că trebuie să te înșor imediat N-am avut dreptate că am făcut alegerea asta nicio discuție A, Ce căsătorie împotrivită Grăbește-te mai s-o faci cât mai repede Cuvintele astea mă umplu de bucurie Îți mulțumesc pentru sfat și te rog să fii invitatul meu la luntar Nu voi lipsi și o să fiu chiar mascat ca să te onorez și mai mult Omul Dumităle, de de te Peste? <grijim> Căsătoria asta o să fie cu siguranță fericită, fiindcă toată lumea care aude de ea se bucură, se prăpădește de râs. Iată-mă de cel mai mulțumit dintre oameni. Ai, iată și pe iubita mea, Dorimena. Ai, iubita, rapid, și nu mai plătură așa. Ah, ce frumoasă e Dorimena, ce aer, ce talie. Cred că nu există om care, văzându-o, să nu-l treacă fiori, e? <susură> A -a -a -a -a -a. Unde te duci, Dorimena, amintitica mea frumoasă? Viitoarea și scumpă soția viitorului tău sot? Mă duc după niște cumpărături. A -a -a. Frumoasă mea! Acum, în sfârșit, o să fii fericit și unul și altul. <susură> nu o să mai dreptul să refuzi nimic. O să fie a mea din tălp și până în crește și o să fiu stăpân Pe ochișorii tăi vioi, pe sucul tău obraznic Pe buzele tale fragede, pe de tale drăgălașe Pe sânișorii tăi e, e, nu e așa că și tu ești foarte mulțumită de căsătoria asta dulcea mea, durdulie? Foarte mulțumită, jur! fiindcă până acum, severitatea tatălui meu m-a ținut într-o sclavie dintre cele mai groaznice. <sus> Dumneata, ai venit tocmai la timp să mă salvezi, așa că... De acum înainte, mm -hmm. vreau să petrec mm -hmm. și să mă distrez. Mm -hmm. Îmi plac vizitele, mm -hmm. jocul de cărți, petrecerile mm -hmm. și plimbările. Um. Într-un cuvânt, toate plăcerile ușoare ale vieții. Uh. Și trebuie să fii foarte încântat yeah. De avea o soție cu firea și gusturile mele. Yeah. <laughs> Odată căsătoriți, o să conviețuim ca doi oameni care știu cum trebuie să trăiască. Nici o bănuiare n-o să ne tulbure mintea și... Va fi destul să te încredințezi De fidelitatea mea ca să fii convins După cum și eu o să fiu convinsă De fidelitatea de tale, nu? La... Da. ce ai? Ce te-ai schimbat la față? M-a la... ah. apucat Așa Un fel de oh, Asta e o boală de care sufer astăzi Foarte multă lume da. Găsătoria noastră o să te vindece însă și de asta Da la revedere. La revedere! Sunt grăbite să-mi cumpăr niște rochii mai de Doamne ajută ca să scap o dată de joarșele astea. Da. Mă duc repede să termin de cumpărat tot ce îmi trebuie și o să-ți trimit negustorii cu notele de plată. Ah, domnule Zgarare, îmi pare așa. bine că te găsesc. M-am întâlnit cu un bijutier care, auzind că ai fi amator de un inel cu un diamant frumos, a, ca să-l dăruiesc al ții dumitale, m-a da. rugat să spun că are de vânzare unul din cele mai frumoase diamante din lume. A, da. nu e chiar așa de în geronim. A, nu Cum se poate? Ce înseamnă asta? A, Unde e înflăcărarea pe care o arăta din aur? Vezi că de câteva clipe... A, am început să am unule mici în privința căsătoriei. A? Înainte de a merge mai departe, aș să-mi se tărmăcească un vis pe care l-am avut azi noapte. Și de care abia acum eu am alus aminte. Uh -huh. Știi, și ne atacă visele. Sunt ca niște oglinzi în care descoper câteodată ceea ce trebuie să ți se întâmple. Uh -huh. unele și se făcea că mă aflam într-o corabie pe o mare, foarte agitată. Și că valurile astea... Cum acum am unele treburi care mă împiedică să te ascult. Eu nu mă pricep deloc la vise, cât despre căsătorie ai la înmână doi învățați, doi filozofi, vecinii dumii ban Bancrațiu și Marcurius, care sunt capabili să spună tot ceea ce se poate spune asupra acestei probleme. Ne. Cum fac parte din școli filozofice diferite și au păreri diametral opuse, vei putea să județi cât mai bine părerile fiecăruia în această chestiune. În ceea ce mă privește, eu rămân tot la ceea ce s am spus adineavă. Sluga limitare. Mea sluga are treptate. În siguranță și șovoiara în care mă aflu, trebuie să cer și sfatul acestor oameni. Să alerg mai întâi la Pancracius. acestea ce Cu cine se ceartă vestitul învățat? ...seamnă probleme, ștează de aici, prietene! Ești un om și un om care ar trebui luat acolo din Republica litere Dar zice, nu gluma? cult incultissimus și un ignorant inclorantissimus în toate cazurile și modurile cu putință! Domnule, domnule... Vrei să te apuci, să raționez Sau. și nu știi nici măcar elementele rațiunii? Nici nu mă vede ce furios e, hey, domnule... Asta e o propozițiune condamnabilă pe toate tărâburile filozofice! Cu plecăciune, domnul doctor! Bună ziua! Aș putea Dar să... Mai bine crăp decât să recunosc ce susțin și voi lupta pentru părerea mea până la ultimul strop de cerneară! Domnule Aristotel, s-ar putea ști ce v-am furiat atât de tare? Cel mai just lucru din lume! Și altceva? Un incul. Și am să susție ca valabilă o propozițiune complet greșită. Ceva ne mai pomenit? Îngrozitor, înspăimântător. Și aș putea să întreb și eu. Care-a nume propozițiune? Ah, domnule Sălarel, astăzi totul e pe dos și lumea de decăzut într-o stare de corupție generală. O libertate prea mare, înspăimântătoare, domnește peste tot și oamenilor legii care sunt puși special ca să mențină ordinea în țara aceasta ar trebui să le pleznească obrazul pentru că tolerează un scandal de neîngăduit ca cel despre care e vorba. Și care e... Spune și dumneata, nu e ceva îngrozitor, strigător la cer să se pronunțe în mod public forma unei pălării? Eu susțin că trebuie să se spună aspectul unei pălării și nu forma. Chice cu atât da, mai vârtos, cu cât există o diferență între formă și aspect. Yeah, forma fiind înfățișarea exterioară a corpurilor însuflețite, yeah, iar aspectul înfățișarea exterioară a corpurilor neînsuflețite. Yeah. Și fiindcă pălăria este neînsuflețită, yeah. trebuie să se spună aspectul unei pălării și nici de cum forma. Da, incultule ce ești! Așa trebuie spus corect și sunt termenii proprii al lui Aristotel în capitolul despre calitate. Domnule, doctor, nu vă mai gândiți la toate astea. Nici Eu... nu mai știu pe ce lume sunt de furie. Lăsați-o încolo și de formă și de bălărie. Da. Am să vă comunic ceva. Lichia Eu... patentă. Vă rog, veniți-vă în fire, fiindcă Mi e... E un cult. O, Doamne, de stați! -vă! Eu vreau... Să-mi drăznească să-mi susțină mie o astfel de propozițiune. Da, n-are nici de dreptate. Dar eu... O propozițiune condamnată de Aristotel. într adevăr, totuși. În termeni categorici. Aveți dreptate. Da, domnule! să un prost dacă îmi drăzniți să discutați contra domnului Pancrasius, care știe să scrie și să citească. I-am zis-o. De... Și acum vă rog să mă ascultați. Așa. Vă căutam ca să vă consult în prevința unei chestiuni care nu-mi depace. pace. Mm. Am de gând să-mi iau o nevastră. persoana în chestie e foarte frumoasă, A, bine făcută, îmi place foarte mult și eu, e încântată să mă ia de bărbat. Bine să turbesc. Te Mi-e teamă însă oarecum de ceea ce bănuie și dumneavoastră, de nenorocirea pentru care nimeni nu e compătimit și cineam foarte mult să vă rog, în calitatea dumneavoastră de filozof, să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră în această chestiune Decât să admit că trebuie spus forma unei pălării, mai bine recunosc că e... daturi va cum e natura Și e... că eu nu sunt decât un mare dobitoc Zău, domnule doctor, mai ascultați un pic și pe alții Vi se vorbește oh. de și nu răspundeți deloc la ceea ce vi se spune Te rog să mă ierți am motive întemeiate să fiu furios și preocupat Nu vă mai gândiți la asta și aveți bună voință, să mă ascultați și pe mine Fie, ce vrei să-mi spui? Vreau să vă vorbesc despre ceva Și ce limbă preferi să folosești ca să stai de vorbă cu mine? Ce limbă? Da Păi vezi bine, pe asta, limba pe care am aia Las-o pe aia păi, nu o să mă duc să cer un prumut pe Te întreb în ce limbă, adică în ce idiom, <laughs> în ce limbă vorbită Ha. -a. Vrei să-mi vorbești italienește? Spaniolește? Nemțește? Englezește? Latinește? Grecește? În ebraică? În asiriană? Turcește? Arabește? Nu, nu! Franțuzește! Aaa, franțuzește? Exact! Atunci să te rog, în partea cealaltă Fiindcă urechea din partea asta e rezervată numai pentru limbile străine și științifice Cealaltă e pentru limba maternă Multe mofturi mai fac și s-avanțește. Așa. Și ce dorești dumneata? Să vă consult asupra unei mici Asupra unei nedumeriri de natură filozofică, fără îndoială Vă rog să mă iertați Vrei poate să știi dacă substanța și accidentul Sunt termeni sinonim sau echivoci în raport cu insul Nu, nici când Dacă logica este o artă sau o știință Nici asta Dacă logica are ca obiect toate cele trei operațiuni ale spiritul Sau numai pe-a treia singură Nu, nu Dacă esența binelui este situată în apetibilitate sau în conveniență eu, dacă binele se confundă cu finalitatea, no, no, e, dacă e, finalitatea e, e, poate să ne emoționeze prin ființa ei reală sau prin ființa ei intențională. Nu, nu, nu și nu. Pe căstrați din lume, nu. Spune ce vrei, că eu nu pot să-ți gândul Păi asta și vreau să spun, dar trebuie să fiu ascultat Craiul apărta, Chestiunea totului, pe ca care vreau să vă spun ca este cam am să mă însor portretele fată, Tot așa și cuvintele o, sunt mult. portretele gândirii am noastre tatălui sau, Dar aceste dar portrete se osebește de alte portrete Prin aceea că celelalte portrete sunt deosebite peste tot de originalele lor cuvântul închide pată, în el propriul său original Având în vedere dacă că cuvântul nu este altceva decât gândirea exprimată printr-un semn exterior De unde se explică de ce acei care gândesc bine sunt acei care se exprimă bine Așadar, explicăm ce gândești prin cuvinte date? Căci cuvântul este cel mai ușor de înțeles din toate semnele Pe asta și vreau, asta și vreau să fac, Dumnezeu, să nu vrei să mă ascult Te ascult, vorbește Vreau să spun, domnule filozof, În primul rând, te rog să fii scurt. Cum să fiu? Să nu fii prolix. Eu, domnule? Rezumă tot ce ai de spus printr-o apofteimă cât mai laconică. Păi domnule, că eu vreau... niciun ocul sau vorbe cu subînțeles. Ei, lasă că te facă să taci și să mă ascunzi. Uite, bolobanul, Nu! Nu! Nu! În loc să spui limpede ce vrei să spui îți țară, tantăra, ești mai obraznic. Ești mai obraznic chiar decât individul acela care a îndrăzit să susțină că trebuie spus formă unei pălării. Și o să-ți dovedesc oricând și oriunde, prin raționalete de... demonstrative și convigătoare, cât și prin argumente, Barbara, că dumneata nu ești și n-ai să fii niciodată altceva decât un dobitoc. În timp ce eu sunt și voi fi întotdeauna in utroc veiure, Marele filozof, Pancratius! La Din lume, duc de aici! Deci, mai văd și ce fie care n-a în niciodată ce le mi nu că fost un flecat. Trebuie să mai o caută anicul bancratus. O fi mai serios și mai cu cap. Parca este, da? Hei, domnule! Ce vrei de la mine, domnule, Zganare? Doamne, doctor Marfurius, am venit la dumneavoastră într-o mică chestiune. Vreau să vă cer statul. Domnule Zganarel, schimbă-te, rog, felul ăsta de a vorbi. De ce? Filozofia noastră ne poruncește să nu enunțăm nicio propoziție propozițiune precisă, să vorbim indiferent despre ce, cu nepreciziune, lăsând totdeauna înțelesul în suspensie, de pe care dumneata nu trebuie să spui am venit, ci mi se pare că am venit. Mi se pare că... Da? vezi, Că o să mi se și pară de vreme ce am și venit Nu, este niciun fel de consecință Și s-ar putea să ți se pară Fără ca faptul să existe într-adevăr Cum? Nu e adevărat că am venit? Nu e sigur și trebuie să ne îndoim de orice Adică, adică eu nu sunt acum aici Și dumneavoastră nu-mi vorbiți în clipa asta? Eu am numai impresia că ești aici Și numai mi se pare că-ți vorbesc Dar nu e sigur deloc Pe dracu, Mă bătești ori de mine! Sunt aici și sunt de aici, fără nicio discuție hmm? Nu mai poate să existe niciun fel de mi se pare la mijloc Să lăsăm fără o filozofie reată, să vorbim de ce mă doare hmm. Am venit să vă spun că mi s-a făcut Nu știu nimic Păi vă spun eu S-ar putea să fie și așa Fata pe care vreau să o iau e foarte tânără și foarte frumoasă Tot ce se poate Aș face bine sau rău să o iau de nevastă? Hmm. Ori una, ori alta Cu asta e alt cântec Eu întreb dacă aș face bine însurându-mă cu fata pe care m- Depinde cum o brodește Aș face rău? Cum s-o întâmplat? De mi răspundeți în lipide, vă rog E și intenția mea Am o mare slăbiciune pentru fată E posibil Tatăl ei mi-a acordat mâna S-ar putea Lundă de nevastă mi-e teamă însă că o să fiu cornorat. Nu, e deloc exclus Și dumneavoastră ce credeți? Nimic nu e imposibil Și dumneavoastră ce ați face dacă ați fi în locul meu? Nu știu ce mă să fac? Faci ce-ți place. Turbesc! Eu nu mă spăl pe mâini. Dracu, să te ia de bătrân ai O să fie, ce o să se senti! Că l a să te învăță să vorbești ca oamenii. Ca oamenii, nu ca dobi o e turbați. Câteva bastonă pe spinare și... Așa. Acum se lua plată pentru flecarea <gântări> ta Ești mulțumit? Cum e cu putință, asemenea convință? Să fiu insultat în modul ăsta Să ai puteți alția să faci un filozof Detalia mea Schimbă-te, rog, felul ăsta de a vorbi <gântări> Trebuie să ne îndoim de orice lucru <gântări> Nu trebuie să spui că te-am bătut Știi că ți se pare că ți-am bădut ce, -ai, ce, -ai, ce, -ai. ce? duc să te pun plângere la comisar Pentru loviturile pe care le-am primit <laughs> Eu E unul mă pe mine. Am urmele pe mine s ar putea? tu-mi la ta mi l-ai făcut <laughs> Nu e deloc exclus <laughs> O să capăt un ordine de arestare împotriva numitare Nu știu nimic O să fi condamnat de justiție O să fie ce să se întâmple Ți-ar <laughs> Ne, ne mai pomerit să nu pot să scoți măcar un singur cuvânt de înțeles de la câinele ăsta de om Ce să mă fac cu nesiguranță în care mă aflu, cu urmările căsătoriei mele Cred că niciodată n-a existat un om mai nevătără ca mine De ce? Vorbește așa de unul singur, Cavalerie de, de unde a apărut țigâncile ăste? Te-a părăsit drăguța, domnișor Hai să-ți ghicească țiganca, domnule Asta-l fi o idee. Vreau să-mi viitorul? Viitorul, trecutul și prezentul. Mă, Ma... da, îți ghicim amândouă. Nu trebuie decât să ne întinzi mâna cu bănuțul în palmă și îndată îți ghicim de noroc. Uite, măi, le-amândouă și cu ce-ai cerut în ele. <laughs> oh, ai un caracter frumos, domnule drag, A? un caracter foarte frumos. <laughs> da, da, frumos, e tot caracterul unui om care o să ajungă cineva, da. și o să te însori. Curând de tot, domnule ha? dragă, curând de tot și o să iei o fată frumoasă, okay. foarte frumoasă fată o să iei <laughs> Da, o fată care are să fie plăcută și iubită <laughs> de toată lumea O fată care o să-ți casa de prieteni, domnule dragă <laughs> Până acum e foarte bine, uh, dar ia spuneți, sunt amenințat cumva să. Că... Să fiu încornorat Încornorat? Încornorat? Da, adică dacă sunt amenințat să fiu cornorat? Ei! Nu! Ei! Unde nu! nu plecați! Ei. Nu plecați! să Ei! Nu plecați! Nu! să băiatuț ia De-a cursăria de scorpii Ce asta mă lasă pradă-n Trebuie să cunosc neapărat asta, că să mele. Să caut un astrolog. Ast, ast, ast, astrolog. Vorbește lumea de un magician care prin știința lui grozavă te face să vezi tot ce dorești. Eee, dar pe legea mea cred că n-am de ce să mă duc până la astrolog. Iată cine poate să-mi spună tot ce aș vrea să aflu. Dorimena Da, cine o fi, te nu care să-ți ne după ea? În spatele copacului de colo Aș putea să-i ce spun Ia să încerc. <rători> Vorbesc serios, frumoasă, Dorimena? Ati ba joc de mine? Vorbesc foarte serios, dragul meu, Licas Te măriți de adevărat? De adevărat Și nunta o să fie chiar astă seară? Chiar astă seară? Și poți să fie atât de fără inimă Încât să uiți dragostea pe care știi că o nutresc pentru tine <rători> Și cuvintele atât de pline de făgăduiuri pe care mi le-ai spus <rători> Dar n-am uitat nimic Pentru mine ești tot cel de până acum Și nu trebuie să fii deloc neliniștit M-am mărit cu un om pe care nu-l iubesc Și pe care m-am hotărât să-l iau Numai pentru averea lui Ca mâine închide ochii Îți garantez că până în șase luni Dă ortul popii Fără să mă rog prea mult lui Dumnezeu pentru asta Voi fi cea mai fericită văduvă Mm. Tocmai de dumneata vorbeam, domnul Zganarel mm. Îți spuneam ce om cum se cade și generos ești și ce mult te iubesc <laughs> Dânsul <laughs> e da, da, da, dânsul e viitorul meu soț <laughs> Domnule, dați-mi voie să vă felicit pentru căsătoria dumneavoastră Și <laughs> în același timp să vă pun la dispoziție cu cea mai mare plăcere Modestele mele servicii Dânsul <laughs> <laughs> În ceea ce vă privește, domnișoară, mă bucur alături de dumneavoastră pentru fericita alegere pe care ați făcut-o. Domnule, doresc să devenim prieteni și să alcătăim o mică societate de petreceri și vizite prietenești. Nu oh, ne faceți prea multă cine este la mândoi. Dar să mergem în îngrăbită. Cu zgonarele o să am destul timp să stau de vorbă. Ne? Pe diseară, Domnule, sluga. Sluga. Sluga. În sfârșit m-am lăpuit din frăcoare. M-a costat ceva farargă. Vine că s-o De, de când să pătești scrie ce? I -i Ia, să fiu dibaci și să ies bazma curată din încurcătura. Trebuie să-l anunț pe Alcantor de hotărârea mea. Ei, domnul Alcantor! O, bun venit, scurică da. dragă Nu, ca domnule Ai venit să-i dăm zor cu nunta? Iată-mă te că și eu sunt tot atât de nerăbdător ca și dumneavoastră Am venit pentru cu totul altceva Am dat ordin să fie totul gata pentru ceremonie Nu-i vorba de asta Am tocmit bucatele sunt pregătite Fil. Și fica mea abia așteaptă să te primească Dar n-am venit pentru asta da pentru ce ai venit? Domnule Alcantor E adevărat că am cinut-o pe fica dumitarea de, de nevastă Și că mi-a acordat mâna ei E adevărat Dar, s-o că sunt uh, Sunt nițel cam prea bătrân Aaaa. pentru ea Și deci nu sunt deloc ceea ce-i trebuie <gătări> Ba să mă <gătări> Fica mea te găsește foarte bine așa -a cum ești e. Și sunt sigur că va fi foarte mulțumită cu dumneata no, Nici gând, nici gând Sii? am câteodată unele ciudățenii de te bagă-n Te bagă-n sperieți? Nu! Mm -hmm. Și ar avea prea mult de suferit din cauza... din, din cauza firii mele posage. Fica mea e plină de bunăvoință și o să vezi cât de bine o să se deprindă cu dumneavoastră. În Ce mai curafura? Eu, unul, nu te spătuiesc să mă dai de nevastă. Glumești? Mai bine aș muri decât să-mi calc cuvântul dat. Nu e nimic nici spomeneală de așa ceva Ți-am făgăduit fata și va fi adumitare în ciuda tuturor celor care râvnesc la ea Domnule Alcantor, îți rămân îndatural pentru cinstea pe care mi-o faci, dar îți declar că nu mai vreau să mă zor Cine? Domnulea ta? Da, eu! Și pentru care motiv, mă rog? Nu mă simt făcut pentru însurătoare și apoi vreau să fac și eu la fel ca tata și ca toți bărbații din neamul meu Care nu au vrut să se însoare niciodată Uite ce este Fiecare este stăpân pe voința lui Adevărat? Și eu nu sunt omul care să constrângă pe cineva Bine, Fati Te-ai angajat să te căsătorești cu fica mea și toate pregătirile sunt făcute Bine Dacă vrei să ții cuvântul înapoi o să văd ce e de făcut și o să-ți comunic răspunsul meu cât de curând Loga. E un om mai de decât fi închipuit. Credeam că o să am mai multe furgă cu el ca să scap Bine, că m-am descotolosit de treaba asta Fiindcă aș fi făcut un pas de care aveam să mă căiesc multă vreme Domnule general, Domnule general, A, sluta dumneavoastră, domnule Zinas! Abia m-am despărțit de tatăl dubitare. care mai Tocmai, domnule meu! Da, -a tatăl spus... a și găsit mijlocul prin care... Da, domnule tatăl meu mi-a comunicat că da. nu mai vreți să vă căsătoriți cu sora mea Da, domnule! Cu toate părerea de rău va trebuit. Nu, dar nu face nimic. Îmi mm, pare foarte rău, vă sigur că aș dori. Dar nu face nimic, v-am spus. Vă rog să aveți bunăvoința, să alegeți una dintre aceste două săbiuțe. Una dintre aceste Da, vă rog. Ce, ce ne fac eu cu ea? Domnule, având vedere că refuzați să vă căsătoriți cu sora mea, după ce v-ați dat cuvântul, ne-am gândit să vă adresăm o mică felicitare originală pentru acest gest. Nu! Nu te înțeleg! Alți oameni ar fi făcut scandal și s-ar fi infuriat pe dumneavoastră. Dar noi rezolvăm lucrurile acestea cu ducul brândeț. Bine! Am venit să vă spun în mod foarte politicos, domnule Zganarelli, că trebuie, dacă sunteți de acord, să vă tai capul. Angar Sluga dumitare, dar eu n-am cap de tăiat Bagă-te rog, felicitarea la loc în Să ne grăbim, că n-am timp de Angar Nici mă cântesc la așa ceva nu? Nici prin când nu-mi trece, jur Serios? Foarte serios Atunci, să încercăm cu bastonul Ce te cu zis? Ce mă, mă bastonul a, sper, domnule, că n-aveți niciun motiv A. să vă plângeți, nu? Ați observat că am procedat în întocmai cum se convine. Vă călcați cuvântul pe care ni l-ați dat. Vreau să vă provoc la duel. Refuzați să vă bateți. V-am tras câteva bastane. Totul este perfect legal. Sunteți un om prea cinstit ca să nu aprobați felul cum am procedat. Ce fel de om... A mai fi și asta. Haideți, A -a. domnule! purtați vă ca un om de lume, fără să vă lăsați rugat! Și tot nu s-a ispravit! Domnule! A, eu nu constrâng pe nimeni! Trebuie însă să vă bateți în duel sau să vă căsătoriți cu sora mea? Domnule! Domnule! Da, sigur că nu pot face niciuna din nici cealaltă! Sigur? Sigur! În cazul acesta, cu permisiunea dumneavoastră, Vă mai servesc câteva bastoane! Hei! Domnule! Regred din suflet că sunt obliga să mă port între acestea cu dumneavoastră! Dar nu mă opresc deloc până nu-mi făgăduiți că ori vă bateți într-o el, ori cu sora mea! Bine! Bine! Bine! În spășiți! Mă găsătoresc! Mă găsătoresc! Mă găsătoresc! În sfârșit, domnule! Sunt încântat că ați înțeles de vorbă bună și că lucrurile se l prin bună înțelegere, pentru că vă mărturisesc. Dumneavoastră sunteți omul pe care îl stimesc cel mai mult din toată lumea și aș fi fost nefericit dacă m-ați visilit să vă tratez cu oarecare asprime. Tatăl! Surioară, dragă, prieten! domnul Sganarel este un cel mai amabil din lume. A ținut să lămurească cu deosebită bunăvoință toate neînțelegerile dintre noi și nunta poate a loc de Domnul Domnule Sganarel, iată mâna ficei mele, două și lumnea ta, padunii tale. Lăudat fie domnul! Iată-mă scuti de orice răspundere, fiindcă de-acum colo ei rămâne numai în grija a Să ne veselim cu toți! Sigur, sigur, o să ne veselim cu toți, sigur, Na pe spinara mea... Ați ascultat? Căsătorie cu Deasila. Comedie de Molière, Traducere de Tudor Mușatescu. Adaptare radiofonică de Margareta Bărbuță. Distribuția a fost următoarea: Zganarel, Marin Moraru, Geronimo, Mircea Balaban, Dorimena, Adela Mărculescu, Pancrațius, Demrădulescu, Marfurius, Octavian Cotescu, Alcantor, Constantin Florescu Alsidas, Valentin Plătăreanu Licast, Gheorghe Crișmaru